является отнюдь не немедленный разгром бандитизма путем репрессий, а внесение раздора и расслоения в селе, когда бандит будет бояться, что его выдадут. Ответчик, опасаясь репрессий, будет выдавать бандитов, а затем, опасаясь вместе с их стороны, может быть использован как старательный осведомитель. Пятый. При применении репрессий по отношению к ответчикам, особенно расстрелов, Бить на психіку неторопливим приготуванням к жереб'євки, даває можливість купити життя или імущество выдачей дійсніх бандитів. 8. Приказ опублікувати в селах об'язательно по-українськи. Наведенный на та інструкція до нього характеризували і ситуацію на поділлі. Існували інші засоби боротьби з повстанчим рухом зокрема, 6 червня, за підписом Віталія Примакова, видано інструкцію, фактично наказ, по борьбі з бандитизмом. Примаков зазначав, що бандитизм – це повстанчий рух, спрямований на скинення сов власті. Наголошував на необхідності для комнезамів проводити у селі ярко вираженою класовою лінією, енергійно боротися з дезертирами – Оскільки вони є постійним резервом повстанців Примаков наказував комнезамівцям Виловлювати дезертирів та здавати їх до повітових військоматів Для цього у кожному селі мав бути створений загін із надійних людей На ніч вимагалося виставляти застави на в'їзді і виїзді з села Громадяни, які не мали документів, підлягали арешту В разі опору з їхнього боку належало без жалю їх розстрілювати Окремо Червоний Комбриг роз'яснював, що за вбивство застава відповідальності не несе. Кара за гуманізм Не минуло і двох днів після перемоги над більшовицьким відділом під самгородком Городком і безвідповідальним звільненням полонених, як околиця, де діяла повстанці, почала наповнюватися ворожим військом. Отамар Орел порадив Пугачу, не приймаючи бою, негайно вийти із загрозливого району. Адже одна з основних заповідей партизанки говорить – ніколи не погоджуйся на бій, якщо його нав'язує ворог. Атакувати слід лише тоді, коли ворог не чекає цього. Нехтувати цим правилом – значить бути битим. Але у Пугача вже від успіхів голова пішла обертом, і він ув'язався у бій з ворогом, який мав значну чисельну перевагу. Сталося те, що мало статися. Повстанська ватага юнаків-романтиків під натиском організованої армійської частини розбіглася. Червоні вступили в село із Заходу. У східній частині ще вичікували козаки-орла, єдина організована група війська пугача. На роздоріжжі побачили декількох червоних. Начальник більшовиків – Величезний пекатий москаль, спевшись правим ліктем на шиї свого коня, і, як видно, переплутавши чужих зі своїми, привітно махнув рукою. «Сюда, сюда, товариші, здесь все наши!» Орел слухняно під'їхав і несподівано кілька разів вистрілив москалеві у груди. Пугач теж розрядив у нього браунінг. Ординець замість впасти мертвим почав матюкати повстанців, потім повернув жеребця і навтяки. Орел таки наздогнав його, і одним махом шаблі ростяв велику руду голову нащадка Золотої Орди. Решта червоних кинулась у розтіч, але від козацької шаблі врятуватися нелегко. Все ж комусь поталанило, і це виявилося на краще. Втеча ординців викликала паніку серед червоної кінної сотні, яка у повному складі втекла до сусіднього села Талалаї. Та це вже не тішило. У Пугача залишилось якихось тридцять піших та козаки-орла. Отаман Київщині, Волині і Поділля був у прострації. Він не знав навіть скільки втрачено пораненими та забитими. Не знав, де поділася решта воїнства, з яким він мав намір вступити до Києва. Поразкою він прирік селян на люту кару. Червоні у страшний спосіб знущалися над селянами, кількох заможніших селян вже розстріляли, а дівчат у тих найкращих квіток гвалтували. Це гнітюче вплинуло на всіх, козаки їхали понурі і невеселі, всім було зрозуміло, що під такою дурною командою вони пропадуть. Нарада була бурхливою, проти отамана були всі. Бугач повністю деморалізований, щоб якось розрядити ситуацію, на два тижні розпустив відділ.